Még látom magam előtt anya kiábrándult arcát, mielőtt lehunyom a szemem. Hogy tehetsz ilyet, Gréta? Hogy a fenébe tehetsz ilyet?